18. Négyzet alakban parkoltunk le a járműveinkkel, így páncéllal védett, ideiglenes bázist tudtunk létrehozni. Innen merészkedtünk ki járőrözni a városba. A jelenlétünk jelzésértékű. Mindig mozgásban kell lennetek, tanították nekünk. Tartsátok a kíváncsi tálibokat távol, mondták nekünk. A bázis feladata az volt, hogy támogassa a folyamatban lévő amerikai offenzívát. Az amerikai repülőgépek dübörgése folyamatosan hallatszott a fejünk felett, és robbanásokat is hallottunk egy közeli falu felől. Szorosan együttműködtünk az amerikaiakkal, és gyakorta keverettünk tűzharcba a tálibokkal. Egy-két nappal azután, hogy létrehoztuk a bázisunkat, egy magaslaton ültünk, és a távolban pásztorokat figyeltünk. Mérföldekről csak ezeket az embereket és a birkáikat láttuk. A jelenet elég ártatlannak tűnt, de a pásztorok túl közel kerültek az amerikaiakhoz, ami idegesítette őket. Az amerikaiak több figyelmeztető lövést adtak le. Elkerülhetetlenül eltalálták az egyik pásztort. A pásztor motoron ült. A nagy távolság miatt nem tudtuk eldönteni, hogy baleset volt-e vagy szándékos. Láttuk, ahogy a juhok szétszélettek, aztán láttuk, ahogy az amerikaiak lecsapnak és fogságba ejtik a pástort. Amikor elmentek, néhány fidzsi katonával kimentem a mezőre és összeszedtük a motorkerékpárt. Letöröltem és félretettem. Gondoskodtam róla. Miután az amerikaiak kikérdezték a pásztort, bekötözték és elengedték, az oda jött hozzánk. Megdöbbent, hogy visszaszereztük a motorját. Még jobban megdöbbentette, hogy meg is tisztítottuk, és majdnem elájult, amikor visszaadtuk neki.